Що про діяльність Української повстанської армії, що про Голодомор і Голокост, аж до сьогоднішнього дня, про який Лара змушена була прочитати цілу лекцію, про революцію гідності, про анексію Криму, про війну на сході. Сусанна явно засумувала. Наречена зривалася з гачка, як риба, про яку йшлося. Американське пиво виявилося досить непоганим, але Лара відчувала, що аби як втомилася від розмов. Несподівано немов дежавю випливла з пам'яті майже така сама ситуація. Вечір після концерту, випадкові знайомі, засніжений київський провулок, подарований диск і затишок, що оповивав її протягом того вечора. І хвилі ніжності, від яких хотілося плакати. І шалений біль у грудях від того, що буває і таке. Такі хвилі, такі сльози. І сумніва, що так буває. Струсунула головою. Дарма. Пам'ять підкинула більш підступне видовище. Ось вони в темрівій кухні, абсолютно голі, мов перші люди на землі їдять зі сковорідки холодні котлети. Чи буває романтика в поїданні холодних котлет? І в тому, як він підставив їй свої ступні, аби вона стала на них, щоб не мерзли ноги. Наприкінці вечері Сем вже був без тями закоханий в країну, про яку почув від цієї дивної, вродливої жінки з неприроднім кольором очей і, поза сумнівом, давно зайнятим серцем. Навіть не зробив жодної спроби збитися на манівці. Вона не дала для цього жодного шансу. І не тому, що потребувала чогось особливого чи кокетувала. Навпаки, її непідробні уваги, цікавість, приязнь і доброзичливість обеззброювали і давали зрозуміти, вона – друг і може бути справжнім другом товаришем, надійним і вірним. Він міг лише заздрити тим, хто бачить її щоденно, чує її сміх, спостерігає, як вона відкидає волосся, як схрещує пальці нервових рук, як уважно дивиться і слухає, як говорить пристрасно. І замовкає, відлітаючи очима кудись далеко. І вони стають, як на іконах, бездонними. Можливо, лише тепер він, який не розумів довготривалої пристрасті батьків, вона видавалася йому дещо кумедною. Збагнув чому його юний татусь з досить заможньої і досить патріархальної родини років п'ять мотався до Оклахоми, відвоюючи свою чорнокосу прутку ящерку, нинішню місяць Джинні Бенджамін, узлющого, мов дідько, вождя, його дідуся, котрий навчив онука на півкровку стріляти з лука і говорити по-йрокеському. І вочевидь вселив цю тугу, генетичну тугу, котру його сородичі гасили вогняною водою. Чого він не міг собі дозволити, хоча саме зараз дуже кортіло. Роз'їжджалися на розвивцям, Сем мешкав у Шарлотт, зупинилися, аби попрощатися. Мить прощання виявилася нештучною. Лара міцно потисла руку Сему з племені Чироки і тричі обняла й розцілувала. Зовсім не заправила метикету. «Щиро, обов'язково приїжджайте. Ми будемо раді вас бачити» авто посигналили і роз'їхалися. Лара і Сусанна сиділи на задньому сидінні. «Хороший хлопець!» – сказала Сусанна. «Хороший!» – кивнула Лара. «Ти сказала йому ми!» «Що? Ти сказала, ми будемо раді!» – пояснила Сусанка. «Ніби в тебе є родина!» «У мене є родина!» – посміхнулася Лара. «Ти? Юлька? ельміра – глибокодумно видихнула Сусанна. І вирішила більше ні про що не питати. За день до відльоту Лара і Сусанною відвезли Аду Львівну до пансіонату. Вона збиралася туди, мов дитина на перше причастя. Навіть одягнулася досить швидко, без підказки. І речі складала не в наволочку, а в картатеньку валізку, котру Сусанна напакувала обновками і смаколиками. Увесь ранок Ада Львівна наспівувала «А цвілі уж давно, хризантеми в саду». Сусанна викликала перукарку. З-під її рук Ада Львівна з завивкою, і пофарбована так, як хотіла, в рудий колір, такий самий, як у мами. Готувалася до зустрічі з Льошею і вже ані хвилини не зважала ні на Сусанну, ні на Лідію Петрівну Лару, сіла до авто, немов королева. Плеснула Сусанну по плечі, і бадьора сказала поїхали. Гарін ти мій, зітхнула Сусанна і відпустила гальма. В панціонаті оглядна. Привітна Муренка всадовила Аду Львівну візок, і та сіла в нього з царською поблажливістю. Сусанна поцілувала її, але Аді Львівні було вже не до сантиментів. Вона розглядала вікна, з яких на неї дивилися мешканці, шукала між ними свого Льошу. Проте щойно няночка докотила свій цінний вантаж до порогу, Ада Львівна досить спритно зіскочила з візка і помчала назад просто до Лари. потяглася до її вуха, проігнорувавши обійми, і прошепотіла. «Ви, скажіть, Шурі, нехай приходить. А то всі приходять, а вона ні. Скажете?» «Неодмінно скажу», – кивнула Лара і, взявши сухеньку руку Адельвівни, поцілувала її і трохи затримала в своїй.